nik Larraul aldera egin behar dugu bertan dugu bertako eskola txikiko guraso bat e, zai eta egun on maider egun bueno e, jendeak esango du zergatikan ari garen zuri deika ekainaren hiruan ospatuko baita e, eskola txikien festa bertan ezta bai pentsatzen dut azken lanak eta azken ukituak egitenariko saretela bai ona astea une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 hiru e, taldetan manatuta e. Horrela lortzen dugu, bueno, ba, bestelako harreman batzuk eta drain arteko, ba, bueno, interakzioa besterag batera. Bestera ta ikasten dutela esan dezakegu. Bi Eh eta an eh irekitzen berriz eta bueno, aurten e, tokatu zaizue edo egokitu zaizue eskola txikien festa antolatzea. Ze egitaragoean ze prestatu duzue? Bai, bueno, esan darra da, ogoita gozgarren urte adala, uh -huh. eta ordun dut, ba, urte antzearekin zabereziak egon diala, ez, ospatziko. E, dokumental bat ere eginda, ogoita gozgarren urte hurren izateagatik, eta pixka bat bat bat, ez bueno, lagatu nahi da, eskola txikien mugimendua, ze suposatzen duen, ez? E, e, oso importantea da, bueno, altzen argatunak egon duke eskolatxikia huetan, ba, Eta bueno, dauken garrantzia, ez? Orduan, e, udalek, agurazo eta, eta ikaslek, batzen dute pixka bat protagonizua, irakasleekin batera. Eta, hau pixka eta ziru marratu nahian, baik italdinaguzian, e, eskola guztietako ordezkarik etorriko dira. Beraz, e, hogeita bost, hogeita irakasle, hogeita alkate, eta hogeita zei ikasle hoi, eta bertako ikasle bilduko ditugu. La horta separate egitaragoan ba, ezta giroa ostapeteko ba, ba pixka denetari daukagu, ez? Goizik 10etan hasiko da. Eh, txupinaze batekin, eh, jarraian okulanak egongo dira 8:32 urteko aurrentzat, eta 11:30etan eh, txitat borroten semanaldi berezia izango da. Hauak ere 25 urte itzulutzelako. Eh, jarrai. Bai, ah, bai. Bai, jarraitu garritu. Ez arraian dago na izango da lehen pixkat e, azaldueten mm -hmm. bezala, bereziki izango dala, e, gero bazkaria eta arratsialden, ba bueno, puzgarri, animalik eta bostetan ba, e, taldearen erromeriarekin bukatuko dugu. Mm -hmm. e, horretaz gain, bueno, festa nagusi izango da, baina e, ingurumenarekin lotuta ere arizarete lanean, ez, ge, eta geien errespetatzeko. Bai. Festa antolatu genunean, ba, koordinadoratik etorritzegu mezu bat, o, oh, ba, zaiatu lehengurteko bazara e, berri dira biltzen, dakiz, eta, bueno, pixka bat, bombia piztuzitza igun, eta jarreginen genarri manetan e, ekoliderrekin, eta, bueno, e, ezkin izizkibuten e, aholku txiki batzuk. Eta, bueno, horren inguruan, ba, zaiatu ga alik eta erarrezpeta garrianean, ba, ingurumenarekin Zaten, eta horre la, horregatikan, ba, bueno, jarriko ditugu adibidez kontenedorez berdinak, e, basura jasotzeko garaian, e, bertako produktuak kontsumituko ditugu, e, erriko ekoslehi edo gertuko ekoslehi erosiko dizkiegu gauza guztiak, e, gero a ber, e, plaka du e, zukalde batzuk jarriko dia, Berta anbokadiloak berotzeko. Uhum. Eta bueno, antzeko... Bueno, saiatu da. Kontu da hartzen eta alik eta arrespeta joan ezaten. E, Bat ematek esango du. Nola joan aiteke, la raulera? <gülsor> la raulera. Bueno, ba, trenes, etortziko aukera aukazu ez zizurkilea Edo... Eta, gero, zizurkilean autobusake ongo dira la raulera ino zuzenan, eh, lan jaderak. Bezpela, autobus ez ere, jorturatu zeitezketez eta autobus bi geltoki egongo dira e, asteazun e, larra ulera, amar minutu duero Pentsatzen dut hortaz gain, eguraldea e ibeirare ongo zatela? Bai, bai, urtez okolan adazkenan eta eguraldeak olakotan ba asko laguntzen du ez eta bueno, ba, hor gabiltze <laughs> bai zarpabat alare jarriko egu bastare txoko bat okitzeko, baina bai Importantea izango da. Bueno, Alare, bueno, bai. animartzen zaituztegu, eh? parte hartzera. Eta eskola txikien mugimenduari, bautza txiki bat emakera. Hortaz e, gain, gogoratu araziko dugu dokumentala ekainaren batean, tolosan e, estreniatuko dela. Bai. Eta ekainaren hiruan aztu gabe, ba, la raulen, eskola txikien festa. Hori da, bai. Ba, mila esker maider, e, gaur gurekin izateatekan, oi hartzunin ratian, eta ea dena ungi ateratzen zaizuen. Bale, ezkerrik asko, eh? Abur. Abur.